Селя в борани кривались, вогнем горіли. Двох несли на жердинах, ще живих, але посічених так, що й місця цілого на тілі не знайти. Хотіли покинути, але монь завадив. Пообіцяв, якщо доб'ється до своєї домівки, то вилікує травми. Меча більше до рук не візьмуть, а ногами по землі ходитимуть. Запевнив Ольга, той повірив, звелів забрати поранених собою. Ну, вказуючи дорогу, диба попереду, мов чаплю високо піднімаючи довгі худі ноги, вивів їх на похилий берег, витягли на зелену траву човни, що, вистромивши над водою гострі носи, чорні й забагнючені, були схожі на якісь чудовиська виплоджені з глибоких і смердючих тванях. Лише тоді, коли скотили на колодах їх на воду, усідалися і відштовхнулися від берега. Гаразі зрозуміли, що їм не доводилося бувати на такій могутній річці. Здавалося, що ось-ось від необережного удару весел випурснувана з-під човнів і полетять варяги кудись у обезодня. Ольга нерухомо стояв попереду. На носі човна замислений він стояв і збентежений. Ніхто ніколи не казав йому, що в землі русів тече така широка і повновода ріка. А якою ж вона стає далі? І куди несуться її води? Та хіба їм міцноруким варягам, яких від народження й до смерті супроводжує грімкотіння морських хвиль, виказувати страх перед річкою? Ні. Не лякала його, ні її стрімка течія, ні вири, що перебігали від одного берега до іншого, ні минуливий норов. Ольг острігався людей. Багато їх живе на цих берегах. Вони дужі і непоступливі. Але тримаються не різно, подалі один від одного. А якщо об'єднаються колись в один великий рід, ой, не пробитись тоді крізь їхні щити варязьким очам. Хоча й усі ярли скандинавські зібрались. Тепер варяги пливли обережно. Не зупинялись відкрито біля поселень, не заходили до хиж, а хоронилися в прибережних лозах до вечора. От тоді, під прихистком темряви, наставав їхній кривавий час. Налітали зненацька, навально, і мало кому вдавалось порятуватись. Вогонь спільник варягів перетворював на попіл все, що вціліло після них. Ревіла худоба, валували собаки, Кружляло сонне гайвороння, Але людських зойків не долинало, Бо не було кому подати голос. Дядько Олаф міг бути вдоволеним Своїм племінником, Який мстився за його смерть Жорстоко і нещадно. А навкруги ж, Боже мій, все квітувало, наливалося живильними соками, здавалося на очах, дерева вкриваються листям. На плесах скидалася риба, особливо перед грозами. Вони гуркотіли тут по-іншому, не так, як в їхніх північних краях. Були несподівані, якісь, якісь веселі. Навіть птаство не лякалося, лише зіймало несосвітний гамір. Якогось дня, коли влаштувались на недовгий перепочинок у тихій заплаві, стався з ним дивний випадок. Поминив до себе береговий пісок, чистий, теплий і ніжний, мов заморська тканина. Ліг молодий ярл, зіперся на лікоть, пробіг поглядом по річці. дивиться і ніяк не зрозуміє. Чи то вода перед ним, чи золота дорога встала на сонцем?